على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاذ المؤمنون دا المسلمين والمسلمين والمسلمين والحمد رحمة الله سبحانه وتعالى لنا نصبر الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد وقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحرفكم تقنة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنى به علينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أه الله ما أجلسكم إلا ذات أما إني لم أستخلفكم تهمة لفه ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة أو كما قال هذا صحيح رواية الإمام مسلم daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata dia satu hari mu'awiyah radhiyallahu anhu keluar ke masjid tiba-tiba di masjid dia jumpa satu halaqah ada sekumpulan orang satu halaqah itu orang pun satu nombok faqallah Maka Muawiyah kata dekat grup yang duduk-duduk ni Muawiyah kata ni Abang Abang duduk buat abang Ada satu geng duduk-duduk Macam kita tadi geng tablik Habis mayang Dia duduk satu geng di situ Dia Dia Bincang tentang masalah umat tentang apa benda agama. Satu orang baca kitab ke lagi tujuh orang dengan benda ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku pada zaman Muawiyah selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Makam Muawiyah pada hari itu dia keluar dari rumah pergi di masjid bila sampai di masjid nampak ada satu halaqah ada satu kumpulan orang duduk ramai-ramai macam tu Dia tanya ma ajlasakum dia katanya ampa ada buat apa ni Qalu jawab depa jalasna nazkurullah kami duduk ni kami ingat Allah kami berzikir kepada Allah. Kami bercakap benda yang boleh membawa kami kepada ingat Allah. Maknanya kami tak, tak duduk sembang sia-sia. Kami duduk ni, kami buat satu benda yang boleh kami ingat Allah. Kuala. <tik> Allah <tik> <tik> <tik> ma'ajlasakum illa zak. Mawiyah kata dekat geng yang duduk, duduk ni, dia kata betul tak? Hampir duduk ni tidak ada sebab lain melainkan kerana Allah. Betul eka. Hampir pasti kita hampir duduk ni hampir tak sembang kosong. Hampir pasti kita hampir duduk ni hampir boleh ingat kepada Allah. Betul eka duduk hampir ni boleh membawa hampir kepada ingat Allah. Kalu ma'ad laka illa zak. Kata depan ni kami ingat Allah tidaklah duduk kami ini melainkan itu tujuan dia iaitu ingat Allah. Qala Muawiyah amma inni lam astahlifkum tuhanna laku wa kana ahadun bi min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam anhu hadithan minni. Kata Muawiyah dia kata Minta maaf lah. Saya tanya ni... Bukan saya tak percaya hampa. Takut juga. Sebab dia orang kata... Mua'awiyah main-main. Dia tengok dia paduk-duduk. Mua'awiyah tanya hampa duduk. Buat apa? Dia kata kami duduk ni... Kami ingat Allah. Mua'awiyah tanya balas tu. Dia kata betul eh ke hampa duduk ni? Hampa ingat Allah? Ah ha, Itu. Jadi seolah-olah tanya dua kali. Itu seolah-olah macam tak percaya. Jadi Mua'awiyah kata minta maaf lah. Saya bukan tak percaya. Dia kata... Cuma saja nak pastikan benda ni. Pasti apa? Pasti masa Nabi SAW dulu ada berlaku benda ni dan Nabi tanya kepada orang yang duduk-duduk macam hangpa ni. Apa dia? Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi ala halqah min ashabi. Nabi dulu, dia kata Nabi SAW dulu pernah Nabi mai masjid tengok ada satu kumpulan duduk-duduk macam hampa ni dia kata faqala ma ajalasakum dan Nabi tanya macam aku tanya tadi Nabi tanya kepada orang yang duduk-duduk pada masa Nabi dulu Nabi kata ma ajalasakum hampa duduk buat apa ni kalau jawab sahabat yang kena tanya dengan Nabi dulu jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala nahadana bil islam bila nabi tanya depa dulu depa jawab jelasna nazkurullah kami duduk ni ingat <coughs> Allah kalau kami bercakap pun cakap benda yang boleh bagi kami ingat Allah takdak pun kami duduk kami berzikir yang zikir itu membuatkan kami ingat Allah kami duduk ni kami ingat Allah wa <coughs> nahmaduh dan kami ber, berterima kasih kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, Ala mahadana lil-islam. Atas apa yang Allah bagi dekat kami. Allah bagi hidayah kepada kami. Kami kenal Islam. Kami duduk ni, kami duk ni, kami duduk ingat balik. Eh, eh, eh dalam ramai-ramai orang Allah pilih kita untuk nak jadi Islam. Tentang kita pernah ingat macam tu. Kita duduk di Pulau Pinang ni. Orang Melayu berapa persen. Kita ingat-ingat balik, eh, eh dalam masyarakat puluh binatang ramai ni, kita Tuhan bagi jadi Islam. Allah pilih kita untuk lahir daripada perut mak yang memang Islam dah. Allah tak pilih orang lain. Allah pilih kita. Tidak akan itu satu anugerah Allah kepada kita. Allah pilih kita, Allah takdirkan kita, kita beranak main mak ayah Islam dah. Tentu pernah fikir. Fikir tak kalau kita, kalau kita ni ditakdirkan beranak ke luar maya daripada perut mu' ayah bukan islam. Tentu ada fikir tak kalau kita ditakdirkan macam tu, ada kemungkinan tak kita nak dapat hidayah daripada Allah. Ni kita ni, kita ni bonus ni. Tak minta tak apa Allah dah bagi satu bonus dekat kita. Dia takdirkan kita ni beranak maya mu' islam ayah islam. Sahabat Nabi pada masa tu, dia ingat balik benda ni. Dia duduk, duduk di masjid ni, dia duduk ingat balik benda ni. Alhamdulillah. Dia kata, Allah pilih aku nak bagi Islam. Maka dia berkata dekat Nabi. Dia berkata, Jalasna, Nazkurullah. Kami duduk ni, kami ingat Allah. wa Dan kami puji Allah. Kami terima kasih kepada Allah. lil Atas hidayah yang Allah bagi kepada kami. Sehingga kami kenal Islam. Wah mana bihalainah dan kami syukur kepada Allah pasti Allah anugerahkan kepada kami untuk nak menerima Islam. Kata Allah, ma'ajlasakum ilahaz. Bila sahabat kata lembut tu, Nabi tanya dekat sahabat ni macam mana Muawiyah tanya tadi. Bila Nabi mai masjid nampak dia duduk duduk dalam satu kumpulan di masjid tu. Nabi tanya. Apa pasti hampa duduk ni? Mereka kata kami duduk ni kami ingat Allah. Kami bersyukur pada Allah. Apa yang Allah bagi dekat kami Islam? Dah mereka jawab macam tu. Nabi tanya balai lagi. Nabi kata pasti pastikan hampa duduk ni. Tidak ada sebab lain. Melainkan kerana Allah. Nabi tanya mereka. Macam mana Nabi ulang tanya? Macam itulah muawiyah kemudiannya ulang tanya. Kepada orang yang hidup zaman Nabi. Dia kata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi Nabi kata walakinahu attani jibril bukan apa Nabi kata Jibril mendatkannya Nabi kata Ni hangpa duduk-duduk ni Jibril mai jumpa aku Nabi kata Fa Jibril habaq dekat aku Anallahu yubahi bikum almalaiika Jibril mai habaq dekat aku kata Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba di depan malaikat. Hamba boleh duduk ramai-ramai, yang duduk hamba tu nak ingat kepada Allah, nak terima kasih kepada Allah, nak bersyukur kepada Allah. Duduk hamba tu, duduk nak bersyukur kepada Allah tu, Jibril mai dekat Nabi, Jibril kata bagi tahu dekat depa, Allah bangga dengan depa kerana depa sanggup duduk untuk ingat Allah Subhanahu wa taala maka zikrullah ini dua makna satu makna duduk berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah itu juga zikrullah dan zikrullah juga ialah buat apa juga yang boleh membawa orang ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah merasai kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala maka benda-benda macam ni buat Allah subhanahu wa ta'ala bangga dengan orang yang boleh duduk ramai-ramai yang duduk itu ya, ingat kepada dia مسلمين للمسلمين يبدو برحمة الله في دلالة سبوة حديث رواية ذلك قد أبي قريره رضي الله عنه فتدجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدغتن بارحة قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضرك او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم daripada ابي مريره رضي الله عنه كتبهتي رجل لاتي ماي jumpa nabi SAW alaihi wasallam bila sampai depan nabi dia kata ya rasulullah malaqitu min aqra dadagni albarihah dia mai jumpa nabi dia kata ya rasulullah Allah dia kata semalam satu aqra satu kala sudah ketik saya dulu benda, dulu apa pun dia mengadu dekat nabi dia mimpi malam pun dia pergi habang dekat nabi dia kena ketik menantang pun dia pergi habang dekat nabi dia ada masalah pun dia cari nabi macam itulah kita hari ni pun kalau apa masalah pun cari pewaris Nabi sebab apa masalah pun dalam dunia ni Islam menawarkan jalan penyelesaian dia maka jalan penyelesaian itu Quran dan hadis Nabi Nabi dah tak ada hadis dia ada banyak cari orang yang faham hadis Nabi zaman dulu zaman ada Nabi apa masalah refer dekat Nabi apa hal pun cerita dekat Nabi Maka satu nak hari-hari pagi-pagi pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku semalam dia kata kena ketit dengan, dengan kala dengan akrab." Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Nabi kata saja. Nabi kata, "Ana law qultahina amsaita a'udzu bi kalimatillahit tammah min sharri ma kalau semalam, sebelum daripada, kalau petang kemarin, sebelum daripada masuk malam, Nabi kata. Hang baca benda ni. Aku minta berlindung dengan Allah. Aku minta berlindung daripada kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Min syarima khalaq minta berlindung daripada segala kejahatan yang Allah jadikan di atas muka bumi ini kalau hang baca doa tu sebelum masuk malam Nabi kata Lampaduruk orang tak akan kenal mubarak ini habis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim satu doa Nabi ajak tentu adalah hadis dia ada beberapa doa yang Nabi ajak pendek-pendek rengkah-rengkah itu yang maksura itu yang habis daripada Nabi Sallallahu Alaihi SAW tak payah hidup karang sendiri orang hari ini doa yang Nabi bagi contoh itu dia tak mahu apa dia suka pergi karang sendiri sudah tentu doa hak Nabi baca hak Nabi ajak itu jauh lebih baik daripada hak kita karang sendiri kita pandai bahasa Arab pun kita alim ugama macam mana pun karangan kita tentu tak boleh lawat hak Nabi ajak Maka dia antara Nabi ajar kepada satu sahabat yang kena ketik kala jemking ni. Bila dia main jumpa Nabi dia kata, Ya Rasulullah, semalam saya sudah kena ketik. Sudah kena sengat dengan kala jemking. Nabi kata, kalau sekiranya hang baca yang ni, min ma Kalau hang baca doa ni, ni tak berlindung. Dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, Harapkan selamat. Hang tak kena ketik ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat imam muslim. Musliminlah muslimah yang dirahmati Allah. Dia ada banyak yang nabi ajan. Di antaranya hadis daripada Abdillah bin radhiyallahu anhu. Kata dia, Kala li Rasulullah s.a.w. Iqrah, Kul huwallahu ahad. Wal mu'awizataini. Hina tumsi wa hi wa hina tiga kali taksiikan min kulli shay Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Maksud dia daripada Abdullah bin Khubay Dia kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi ni dia betul Dia tengok siapa nampak Abu Hurairah dia panggil dia bagi satu benda dekat Abu Hurairah dia nampak Abdullah bin Mas'ud dia panggil dia ajak satu benda dekat Abdullah bin Mas'ud dia nampak Abdullah bin Abbas dia panggil dia habang satu benda dekat Abdullah bin Abbas maka sahabat-sahabat ni kutip-kutip-kutip apa yang Nabi ajak ni mereka meriwayatkan hadis untuk pengetahuan kita hari ini. maka malam ni Abdullah bin Hubaid dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi kata dekat dia iqra. Qul huwallahu ahad. Nabi kata satu aku nak ajak dekat hang baca Qul Allahu ahad dan mu'awwidzatain dan dua kul lagi. Qul a'udzu birabil falaq, kul a'udzu birabbin, fala. birabbin nas. Nabi kata baca benda ni salasan marrah tiga kali hina temsi wahina petang bila petang nak malam baca pagi-pagi bangkit baca nabi kata tiap-tiap kali baca tiga kali nabi kata kalau kamu buat benda ni nabi kata tuksika min kulli syai nabi kata cukup dah untuk hang cukup dah untuk hang daripada segala sesuatu dan benda simple kalau hak tadi ni nak kena hafal eh? A'udhu bi kalimatillah hitamad Dengan kita tak mengaji bahasa Arab ni Ingat A'udhu billah sahaja Kalimat hitamad ni semua Nampak nak tamat semua kita Tak tak tak dan. Tak, tak Kita kata ustaz pun baca tak tak nak tulis Tak apa Nabi bagi hak senang lagi Nabi bagi hak senang lagi tak apa Susah Susah tak terpisah Buat hak senang Hak senang apa dia Nabi kata petang sebelum malam Baca tiga kul ni Kul huwagah Qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas malam lepas tu kita tidur bangkit pagi esok tiga kali juga tiga surah ni baca juga qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas baca salah samarra tiga kali nabi kata cukup untuk amat. Tak payah yang riak lain maksudnya tak payah duduk baca apa panjang-panjang duduk pegang kata. tak payah kalau gamak susah tak min tiga jangan lupa macam tu punya simple nabi besar كذا دعاء كذا دعاء من صبح حديث ليل روايه ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم tiga kali مره illa lam yadhurru shay au kama qala hadis riwayat abu daud dan at ini juga hadis sahih daripada usman bin affan salah seorang khalifah yang terkenal Abu Bakar Umar Osman riwayat Ibn usman bin affan radhiyallahu anhu dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi berkata ma min 'abdin yaqul di subuh, petang, kulia dan masa, kulal lila. Satu orang manusia yang selalu baca doa ni sama ada subuh ataupun petang. Ini dua time Nabi sebut. Tadi pun Nabi sebut dua time ni juga petang nak masuk malam kena baca, subuh pagi esok kena baca. paling ini sempadan. Siang nak masuk malam, malam nak mai siang ini sempadan Nabi SAW alaihi kata baca apa dia bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi doa duhaqshallahu ingin baca dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan la yadurru ma'asmihi shay'in fil ardi wala fis sama' Tuhan yang dengan namanya itu Nama Allah Subhanahu Wataala yang kita sebut itu, kalau kita ingat dia, kalau kita besarkan dia, Allah Subhanahu Wataala itu kalau kita besarkan sama ada langit dan bumi tidak ada makhluk yang boleh memudarakan kita. Kata, tinggi tuan tuan tu, tahap keyakinan itu sangat tinggi. Dia kata apa? Dia kata kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wataala Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tu dia kata kalau kita yakin dengan Allah tu, dia kata tidak ada makhluk di langit, tidak ada makhluk di bumi yang boleh memudaratkan kita. Wa Huwa Sami'ul 'Alim. Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kamu baca doa ni 3 marat, illa lam yadhurru shay. Tidak ada satu benda boleh memudaratkan kamu. Sejauh mana kita yakin dengan benda? -benda. Tidak malam jangan lupa ni baca mana hadis kita jumpa apa hak nabi baca kita buat paling paling tak larat tiga kali kita buat hak lain serah kepada Allah rumah kunci jugalah tadi bila ni kita pergi rumah kita biar terbuka apa semua insya-Allah tak ada apa nabi tak ajar begitu eh ha? satu sahabat naik masjid naik lalu turun turun naik sembahyang dia panggil dia nabi kata muntaz apa Ayat untuk saya Nabi kata yaqin dan tawakal. Nabi kita pi tambah lu naik semayam. Apa guna soroh, soroh Tuhan? Nah, aku nak mai semayam takkan Tuhan tak tahu. Ha? aku nak mai semayam bukan aku nak pi pasar malam, aku nak mai semayam. Takkan Tuhan tak tahu, takkan dia tak boleh jaga Bos, aku. Aku tinggal kekang anak-anak kunci dekat dalam. Allah jaga cukup, aku serah dekat Allah ayat benar ni. Belaku juga zaman Nabi, Syekh macam ni, ada juga dia punya tahap keyakinan dia melebihi Nabi lah Nabi pun tambat dulu baru naik semayang, dia kira Allah jaga semua, tinggi dia punya, nak panggil apa tawakal ke apa-apa macam ni tunggu naik semayang, saya panggil aku kira Zat, apa punya saya tambat Zat yaqin buat tawakal, tambat lepas tu tawakal oh. dia pun turun tambat, naik semayang balik ada juga hadis yang macam ni. Pada apa? Pada Nabi taulah Zaman kita ada juga. Pada Saya Anak bini semua saya serah dekat Allah. Allah dia ada, saya tak payah buat apa-apa ke Allah Ta'ala ada. Hadis ni, hadis ni hutan tak nampak ni alam. Jadi, ada-ada hadis seribu pak tahun dulu. Nak mengingatkan golongan yang macam ni. Jangan salah memahami. Masalah tawarkan kepada Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 kita sampai muka surat 182. 182. Kita masih lagi di dalam tafsir surah al nisa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyan Fahiyyu bi ahsan minha. Dan akubila di tahiyah ta'anzil, tahiyah ni maksudnya hormat, tahiyatum ana bi hormat. Waza huiyatum bi tahiyah, waza huiyatum bi tahiyah, fahiyyu bi ahsan minha. Dan akubila di tahiyah ta'anzil, yangni di hormat akan kamu dengan satu hormat maka tahiyah, maka hormatlah ulimu, dengan yang terlebih baik daripada itu, di selamat ayat ni merujuk kepada hal salam orang bagi salam dan berkata, Assalamualaikum Ustaz itu tanda dia hormat kita dia kata apa dalam Quran kata apa fahayu bi ahsana minham ucap hormat kepada dia dengan yang lebih baik daripada dia dia kata, Assalamualaikum Ustaz alaikumussalam warahmatullahi lebih dikiaskan dalam hal ni kepada hal lain kalau orang tunjuk hormat dekat kita satu kita mau tunjuk sepuluh dekat dia satu orang jumpa kita jumpa kita dia bangkit bersalah dengan kita kita akan buat lebih tua juga kepada dia dari mana jauh kita nampak dia main, kita bangkitlah. Assalamualaikum. Tunjuk kita hormat dekat dia. Tentu boleh gambar tak? Kalau dalam masyarakat ini dipenuhi dengan orang-orang yang hormat menghormati. Cantik nama. Nih, kalau dalam masyarakat kita duduk hari ini, masyarakat ini dipenuhi dengan orang-orang yang saling hormat menghormati. Hak muda hormat orang tua. Hak orang tua sayang kepada orang muda. Pok sayang pada anak-anak, hormat kepada pak Kalau masyarakat kita duduk hari ini macam tu, oh tak tahu nak abak bahagia dia macam mana, tak tahu nak abak. Ini kita duduk kereta kita, dia jalan kita, dia jalan raya ada satu kereta, dia duduk jalan lima puluh, tapi dia duduk lihat laju memandu tengah. <guluh> ada aje lagu hanyut, lagu jenis kali. <guluh> bawa kereta lima puluh hari ini tiga lane dia bawa lima puluh dia duduk tengah kita duduk belakang duduk tengok ketayak awal kita pun tiga suku tu ada skin bila tengok dia ni dia buat lambat mulai duduk bagi lampu kat dia dia lebih buat relaks ya, tengok tu petik abu opok pula aku lah. tu semua nak bakar kita daripada bagi lampu dia tak nampak tekan orang pon pon pon pon dia pun nampak tengok lagu rilek bawa kali. Semua darah duk oranglah marah Jepun dia jadi potong bok kiri. Potong bok kiri tak apa pi remba dengan dia tu. Hoi no no no tunjuk belum buat aku pergi tinggal. Masya-Allah. Kalau hak bawa selur tu ku salah. Hanqun Allah. Nak seluruh nunggah tepi balik tanah. Dia pergi ambil bil, dia laju. Dia pun salah. Ni ha syih ni, hak hangat ni pun salah juga. Masyarakat kita hari ini dipenuhi dengan orang macam tu. Dia pun selfish. Dia jalan lima puluh, dia ambil lorong laju, dia selfish. Dia penting diri dia. Dia pun pentingkan diri dia. Dia salah. Tapi kawan habis potong kot tepi. Huan pula tunjuk muka marah tunjuk berdua pun. tak mau juga orang macam ni. tuan, -tuan nampaklah Masyarakat ini dipenuhi dengan orang-orang sakit jiwa. Ada duk bawak lima puluh, duk isa'o kot duk peti'ar pun pun sakit jiwa, Hak ni pun sakit jiwa. Maka akibat dia berdua tuan-tuan. Hari ini, taklah nak tengok. Jumpa maya. bekas kena tetap lepai tu bakar pula lagi Macam tu dia dulu. Punca apa tuan-tuan? Jiwa tak tenterah. Jiwa tak tenterah. Punca dia apa? Jiwa tak tenang. Punca dia apa? Kacau dalam. Islam ni eh, dia start daripada benda basic. Benda basic apa dia? Bagi salah Kita dengar tajuk bagi salah kepada Allah Taala. Ya ni berapa kali dengar. Berapa kali dengar tapi tak buat. Eh. Dengar banyak kali Tapi tak praktik Kita tak mempraktikkan benda ni Kita jumpa orang pun kita tak bagi salam Kat tangan tu betul ya? Orang bagi salam Bila kita pun kita jawab Salam Ada satu tahabat ni bila call dia Dia angkat-angkat Kom Kom Ketang ni apa-apa Dia apa, kukul Tiap-tiap kali angkat Kom kalau salam At least ada juga dalam Quran Dia kata di dalam syurga esok Antara ahli syurga tu bila jumpa Kalau salam Masing-masing kata salam salam Itu ucapan ahli syurga Boleh lagi Dia tahan ambil oh. Benda besi, Tapi dia tak hidup dalam masyarakat Maka Allah buat ma'ayami Dan apabila ditahiyat ta'zim Apabila dihormat oleh satu orang kepada kamu Dengan satu hormat Maka tahiyah Maka hormat ulimu Dengan yang lebih baik daripada itu Dia bagi salam lah kita Assalamualaikum Kita jawab dekat dia Alaikumussalam warahmatullahi Dia syuk Dia syuk dekat kita maka wujudlah suasana kasih sayang di antara sama-sama kita kita syokat dia, dia syokat kita pasal apa? nampak hormat menghormati di antara satu sama lain begitu maka dia kata seperti dikata bagi kamu assalamualaikum, maka kamu jawab alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh soal wow, wow di depan tu itu dua-dua dalam hadis ada ketika Nabi kata apa jawab salam alaikumussalam ada ketika nabi jawab waalaikumussalam dua-dua sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dua-dua sunnah cuma dia melibatkan doa al-iqra bahasa Arab dia ya, wau tu wau apa duk bincang pasal wau tu tak ada cerita yang pentingnya apa hadis merekodkan bahawa nabi pernah jawab salam alaikumussalam dan nabi pernah jawab dengan waalaikumussalam dua-dua sunnah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Baik. Dia kata Al-Ruduha. Ataupun kamu kembali akan dia, semanya perkataannya sahaja. Tiada lebih. Tetapi wajib jawab salah satu daripadanya. Ataupun habis sedang. Orang bagi salam kita Assalamualaikum. Jawab balik Andaikumsalam. Itu juga tak salah. Tak jawab salah. Budak-budak muda hari ini pula lagu bagi salam. Dekat budak-budak perempuan -budak ni Assalamualaikum. Tak jawab berdua ajun nak kayalah ajun nak kay. Hah, lagu duk sambung gojor pula tak jawab berdoa. Hai eh, kita awak kita lalu dulu. Ade kita kita kena bagi tazkirah dekat depa, kena bagi peringatan. Tak jawab berdoa. Nah habaq depa kan, ni. Kan. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Bahwasanya Allah Taala itu adalah dia setiap-tiap waktu menghisab dia. Tengok Tuhan nak highlight dekat kita apa ni dalam ayat kita baca ayat 86 surah An-Nisa Al ni Allah nak highlight apa? Allah nak highlight kata benda yang hampa pandang remeh, benda yang hampa pandang kecil, benda soal bagi salam jawab salam, benda yang hampa ingat tak ada apa apa, benda yang kita ingat kecil remeh tak ada apa apa tu Tuhan kata Inna Allah Kana Ala Kulli Shayin Hasiba. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap satu benda, walaupun kecil sekalipun, hasiba Allah hisab itu sebagai pahala. Sebab penyakit kita ni, apa dia akan Penyakit kita ni kadang-kadang tamak. Nak buat, nak buat pahala besar, hak kecil tak buat. Ini setengah kita, setengah daripada kita ni ada penyakit tu. Tamak, nak buat hak besar, hak kecil tak buat. No, nak buat benar tu apa nu? nak pergi berjihad nak mati syahid tu. Semayam subuh dulu, subuh pun duduk tinggal. Tengok. Contoh, contoh macam tu. Tu duduk baca anu, nak pi ambil apa nak pahala itu. Hmm, Ini hak tu Bukan kata jangan nak tinggal hak tu. Hak tu pun hak tu. Hak kecil ni jangan tinggal. Semayam subuh bukan benda kecil, itu benda besar. Kalau itu pun hang tinggal, jangan cakap yang lagi besar daripada itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah setelah. Maka dia kata bahawasanya Allah itu adalah dia. Atas tiap-tiap suatu melhisap dia. Allah menilai benda tu, Maka membalas Allah atas hisabnya itu. Setengah daripadanya ialah jawab salah, Dia Di antara benda kecil pada pandangan kita. Besar pada sisi Allah. Apa dia? Bagi salam dan jawab salah. Ini besar. Dia kata. Dan telah menentu oleh hadis. Dengan tiada wajib jawab salam orang kafir. Ini ada hadis. Perbincangan dia panjang. Contoh buka dalam kitab-kitab hadis, dia ada perbincangan tentang benda ini. Walaupun ada ulama memberi dua tiga pendapat yang yang kontroversi. Tetapi di sana ada hadis. Yang mengatakan kalau orang kafir yang dikenali niat jahat dia kepada Islam. Berlaku pada zaman Nabi SAW, Yahudi. Dia mai jumpa Nabi, dia sebut bagi nampak, blur macam tu, dengar bagi tak apa jelas. Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi Aisyah, isteri Nabi, tangkap benda tu. Aisyah kata dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, dia bukan sebut Assalamualaikum. Dia sebut Assalamualaikum. Assam, makna dia mampu. Matihan, binasahan. Dia mai dekat Nabi dia sebut bagi bunyi macam tak jelas Assalamualaikum Nabi ingat Nabi orang baik dia ingat semua orang baik. Maka bila dia mai sebut Assalamualaikum Nabi dia waalaikumussalam warahmatullahi. Wab. Aisyah hari kedingat tajam dia tangkap dia kata dekat Nabi ya Rasulullah dia bukan sebut Assalamualaikum dia tidak ucap selamat dia kata assalamualaikum mati hang. Hadis itu dibahaskan oleh ulama-ulama hadis maka timbul satu satu kesimpulan hukum orang kafir bagi salam tak payah jawab. Ha, ini ini perbahasan dia panjang tentang benda tu dan telah menentu oleh hadis dengan tiada wajib jawab salam orang kafir. Dan dia kata orang-orang orang-orang yang menjadi ahli bidah ah, dan orang-orang fasik atah orang-orang yang qada hajat dan orang yang di dalam hammal ha, ini juga pengecualian. Hmm? Pengecualian Bagi salam pun tak disuruh Jawab salam pun tak suruh Kita duduk dalam bilik temenung Dia panggil Udham Bahasa sedapnya Duduk dalam bilik ni Duduk Qobahajah Duduk buang ayah Semua satu syih mengaji tak habis ni eh? Ketuk pintu Ada orang ke? Ha? Assalamualaikum Bagi salam bila kita duduk, duduk dalam ni Dia Dia nak guna bilik tu Dia nak guna tarik kunci Dia kata Tanya siapa di dalam Saya di luar Lain juga Assalamualaikum, Bagi nak tengok kawan-kawan jawab Problem hmm. dah Maka dia tahu di sini Orang yang sedang khabar hajat Dan orang yang di dalam hammam Di dalam tempat yang macam bila ayah Macam tandas, macam apa ni, dia kata Dan dia kata orang yang tengah makan Makruh, kita bagi salah ha? Bahkan makruh ya. Orang tengah duduk makan, kita beritahu Assalamualaikum, tengah duduk makan Itu kena jawab pula Sama lah juga dengan kes orang tengah mengaji dalam masjid ni kita tengah mengaji ada satu sahabat masuk di pintu -doh. Assalamualaikum Ustaz dia kata-kata dulu -kata -kata -kata. saya pun tengah duduk ni Alaikum Ustaz jawab tapi dia ingat latihan yang betul kalau ada 10 orang duduk kita mengajak duduk Waalaikum Ustaz mengajak Alaikum Ustaz jadi dia kata apa? makroh bagi salam kepada kes-kes yang macam ni dan dikata bagi kafir Waalaik dan ateh engkau. Ha, kalau kalau dia bagi salam juga, assalamualaikum bagi kita kata waalaik. Jawab dekat tuel. Eh? Waalaik dan kata ajah kamu juga. Kalau dia kata kat kita tadi binasahan kita jawab kepada waalaik dan kata ajah kamu juga. Maksudnya sama dengan yang sebut tadi. Kalau dia sebut assalamualaikum kita kata waalaik. Maksudnya dan akan kamu selamat dua. Pada tu tak payah sebut bagi habis dah Kerana ia yakni kafir ap ada yang kata assalamu alaikum dia bawa main ni daripada hadis yang kita sebut tadi. Artinya mati engkau. Hmm. Firman Allah Allahu la ilaha illa huwa. Bermula Allah itu Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. La yajma'anakum ila yaumil qiyamati la ghaibati. Demi Allah lagi menghimpun ia akan kamu pada hari kiamat. Yang tiada syok, padanya bangkit daripada kubur kamu. Dia sebut ini. Dia sebut dalam ayat ni apa dia? Allahulah ilaha illa ah. Allah. Eh, itu tuhan yang tak ada lain. melainkan dia. Dalam dunia ni, dalam alam semesta ni, melibatkan alam dunia, alam kubur, alam akhirat, alam apa ni? Allah saja tuhan. tidak ada tuhan dua, tidak ada tuhan tiga. Allah saja tuhan. Itu sebab kita bila bercakap dengan orang bukan Islam Kadang-kadang mereka main bawah satu ayat ke kita Kita pergi mengaku Dia pergi kata dekat kita Dia kata semua Tuhan pun You orang punya Tuhan, kita punya Tuhan pun Dia kata semua pun panggil buat baik juga Kalau kita pergi hanggok Kita kata betul, jahat nak Apa pula Tuhan Tuhan Satu saja, Allah tapi depa ni kadang-kadang mai cakap dengan kita dia kata semua agama pun sama. Dia orang punya agama, kita punya agama pun sama. Semua pun kira panggil buat baik mau masuk syurga juga. Tak boleh. Pasal Quran kata inna dinu islam Kalau agama di sisi Allah itu Islam saja. Kan Dan dalam soal ini kita tidak boleh compromise. Kita tak boleh pergi mengaku kata agama dia, agama kita pi duduk sama. Tak boleh. Kok mana pun Islam saja yang Allah i'atirah. Hambut-hambut yang bukan malin apa pun Allah tak i'atirah. So kita punya pegangan macam tu. Kita tak mau tolak asuk dalam soal tu. Ini ini dia berita. Jadi dia kata apa? Allahu la ilaha illa huwa. Bermula Allah itu, Tuhan yang tidak ada Tuhan. Melainkan dia saja. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raibafi. Demi Allah. Lagi menghimpun Allah akan kita semua pada hari kiamat. Hari yang tidak ada syok padanya lagi. Bangkit kita daripada kubur. Itu kita tak boleh rabu. Esok semua kita ni akan bangkit untuk nak menghadapi hari hisab. Semua. Orang. Hari itu kita bangkit, kita boleh tengok semua, semua hak kena, hak tak kena, apa. Semua nama kata manusia yang pernah Tuhan bagi hidup atas dunia ni, yang pernah melalui hisab, yang pernah ada mukallaf dosa pahala dan sebagainya, semua bangkit pada hari itu. Wa man asdaqu minallahi haditha? Dan tiada seorang yang lebih benar daripada Allah. Akan segala perkataan. Tak ada satu benda pun dalam dunia ni yang lebih benar daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia kata apa yang dia kata benar. Kalau dia janji apa yang dia janji benar. Kalau, kalau dia ancam. Dia ugut kita dalam Quran. Segala ancaman dan ugutan dia itu benar. Kalau dia pesan, kalau dia nasihat. Segala pesanan dan nasihat dia itu benar. Sehingga tidak ada satu perkataan, tidak ada satu ayat dalam Quran yang bohong kita tak ada. Melainkan semuanya benar saja. Wa man asdaku minallahih haditsa. Dan siapa lagi yang lebih benar perkataan daripada Allah Subhanahuwataala? Hak Allah kata tulah yang paling benar, begitu. Dan tak kala kembali munafikin ini dia umai cerita, dan tak kala kembali munafikin daripada perang uhud bersalah sahabat nabi pada mereka itu maka kata satu firqah bunuh sahaja mereka ini yakni golongan munafik ini dan kata pula satu firqah yang lain daripada sahabat nabi jangan bunuh dia ini berlaku pada zaman tuan-tuan tahu dalam perang uhud berlaku juga sahabat nabi diperdayakan oleh golongan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia ni tak habis peranan dia daripada perang badar dia main peranan dia pergi hasut sahabat-sahabat Nabi Dengan seribu macam cara Ada yang dia nampak rapuh sikit Tapi kata dia Hang kalau turun pergi Bukan turun Tapi makangin tau Turun perang Hang, hang baru kawin, Hang sanggup kah? Hang pergi perang Hang mati Bini hang baru kawin Jadi janda Menikah dengan orang lain Hang mahu kah? Jadi ni jenis rapuh Dengar lagu tu tak mau. Ada? Ada Orang dok kena Ujian Macam macam cara ada hak jenis berumur sikit anak baru duduk besar apa semua dia pergi masuk cara tu pula dia kata hang, nak pergi perang ke? anak sulung umur berapa? anak sulung baru umur 5 tahun kata. eh, hang tak kesian ke kat dia? ni hang, nak pergi perang ni kalau nak pergi lah katalah nak maji dalam medan perang ni me. ni, anak baru 5 tahun nak jadi yatim ni nak jadi yatim bini hang bukan ada satu kerja bukan ada satu pendapatan siapa nak bela budak ni? dia ni pun fikir-fikir balik tak apa lagi tak lain kali macam tu punya munafik dok main peranan dok merosakkan keyakinan para sahabat nabi yang duk ada pada masa itu dan benar dia jadi selepas perang Uhud dalam perang Uhud menjadi hal munafik ni musuh dalam musuh dalam maka jadi macam-macam dalam perang Uhud tu pun dia balik daripada perang Uhud di cerita ni dia kata apa dan tak kena kembali golongan munafik ini daripada perang Uhud Bersalahan dengan sahabat Nabi Pada mereka itu Maka kata satu firqah Bersalahan pada sahabat Nabi Maksudnya sahabat-sahabat Nabi dah jadi dua dua golongan Dua pendapat tentang golongan munafik ni Apa dia jadi? Maka kata satu kumpulan daripada sahabat Nabi Bunuh mereka ini Tak guna dia mereka ni Kita susah, payah nak turun pergi perang Nak lawan musuh dengan apa Mereka bukan nak bantu kita Mereka jadi aneh-aneh Nak meruntuhkan bangunan kita orang macam ni kita tak boleh simpan kita kena bunuh mereka mereka lagi bahaya daripada orang kapiah musuh kita ni satu pendirian di kalangan sahabat Nabi marah dekat munafik ni itu satu pendirian dan kata pula satu firqah satu grup lagi jangan tak satu firqah lagi pula baik sangka jangan tak usah dah bunuh lah kita dah sihat mereka pelan-pelan mana nak tahu kok lepas ni mereka boleh berubah kalau kita bunuh mereka kita kenal orang yang tak tahu cerita kata apa ni Orang Islam bunuh sama-sama dia. Orang tak tahu kata dia munafik. Orang tahu kata dia Islam. Tapi sebenarnya dia munafik. Kalau kita bunuh dia, orang kata kita bunuh sama-sama Islam. Tak mahu tak mau, Bunuh-bunuh ni tak mau dengar. Itu satu satu pendirian. Sampai bila-bila dia akan ada. Benda yang, yang menuntut pendapat ni dia akan ada dua pendapat. Macam kerajaan perpaduan lah. Ada pro, ada kontra ada setuju dengan seribu alasan yang tak setuju pun dia ramai seribu juga alasan jadi kita nak bincang tentang benda tu sampai kuliah pagi esok tak habis sebab dia akan ada dua golongan ni yang ni ada satu hujah dia yang balik ni ada satu hujah dia Hat hujah kata perlunya ada benda ni kita akan tak boleh dah teruk sangat dah orang Melayu orang Islam dulu berpecah ni kita kena cari jalan duduk semeja bincang dulu mana, mana cara kita boleh bersatu itu hujak berlengah tak, tak mahu dia buat main hujah dia pula oh dia kata tak boleh aku tak percaya dia panik dia panik dulu tu dulu ni dulu depan. tak boleh saya masalah tapi pokok pangkalnya apa? pokok pangkalnya bergaduk itu masalah utama Apa dia bergaduk muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pilih. tak habis, bukan kata di Malaysia dunia punya masalah dunia punya masalah baru nak elok, jadi gaduh. dua baru nak elok, oh, penuhnya syiah sudah pergi attack masjid sunnah baru nak elok, oh bunyi pula, bunyi sunnah pula attack masjid masjid syiah yang dua-dua ni baik sunnah baik syiah ni, dua-dua ni pergi Mekah buat haji, semua oh, tempat sama sampai depan makam nabi bagi salam assalamualaikum ya rasulallah assalamualaikum ya habiballah assalamualaikum ya Nabi Allah. nak bagi Sala salam ni keluar hang sunnah hadis ya dunia dunia dia isu tak selesai maka inilah yang istilah orang main inilah dia kata benda yang tak boleh selesai dia akan jadi benda tak selesai sampai bila-bila Berlaku pada zaman Nabi. Dalam nak, nak nak menjatuh hukum kepada golongan munafik ni. Satu golongan kata mereka ni betul-betul leceh. Mereka kacau kita bukan sekali, bukan dua kali. Tak habis-habis dengan mereka dok kacau kita. Kita nak hadapi musuh yang betul ada di depan. Musuh dalam ni pula tu jadi masalah. Lelah macam ni, kita identify siapa dia yang munafik ni. Kita bunuh mereka. Selesai masalah. Satu pandangan. Nampak ekstrim, nampak garang nampak abang. Tapi itu satu pandangan. Satu kumpulan pula sahabat Nabi kata apa? Allah, manusia mana ada yang tak buat salah Manusia ada, semua orang ada salah. Tak apa kita bagi satu time. Kita try sembang balik dengan depa. Kita sit down, kita table talk dengan depa ni. Tengok macam mana. Mungkin depa boleh berubah. Itu satu pandangan. Baik, tengok apa jadi. Dia kata sana lakum fil munafiqina fi akain. Maka apa kerana jadi kamu pada orang munafik itu dua puak? Tuhan turun satu ayat pula. Tanya benar ni. Tuhan cuma turun satu ayat Tuhan kata, "Fama lakum fil munafiqina fi'atay?" Tuhan tanya dalam ayat ni, dia kata, "Maka apa kerana kamu dalam hal orang munafik ni kamu jadi dua puak?" Tuhan tanya. Turun ayat ni kepada Nabi, dan Nabi baca Tuhan tanya, Tuhan katanya apa hal orang Islam ni dalam nak menghadapi orang monas boleh jadi dua kuat boleh ada dua pandangan boleh satu kata bunuh lepas ni, boleh satu kata tak payah bunuh, apa orang kau ni adalah hal ni apa jadi dua kuat Wallahu arkashahu bima kashabu dan Allah Taala itu memaling mereka itu daripada perang dengan sebab bagang yang usaha mereka itu daripada kufur dan maksiat. Tuhan kata sedangkan depah ni sebahagian daripada munafik ni takrif tapi perang daripada awal dah. Sehingga menyebabkan tentera Nabi ni jadi korang orang. Pasal apa? Pasal depa boikot, depa tak tahu we perang Sedangkan Nabi suruh turun ke perang, depa tak pi perang. Depa tak pilih, Tuhan kata pasal apa? Pasal depa memilih jalan tu, maka Allah memalingkan mereka daripada jalan Islam. Kita kena faham melani, kita jangan ingat kata Allah kali, dia dah tentu dah, dia ni beranak mai dia akan jadi kafir mati kafir. Jangan ingat begitu, itu sudah jadi Allah nalin. Dah. Allah jadikan manusia di atas dunia ni, Allah bagi akal dekat dia. Allah bagi peluang dia untuk melihat kebenaran di depan mata dia. Hak mana dia pilih? Kalau dia pilih untuk nak ambil jalan sesat, jalan kufur, maka Allah takdirkan kekufuran untuk dia. Allah takdirkan itu sesuai dengan pilihan dia. Ada orang tanya, orang tanya, ustaz dia kata macam orang bukan Islam ni naya, ha, -na. naya apa? Dia berkata gini. Pilinya nang apa siapa? Tak dia kata dia bukan minta abang ramai orang bukan Islam. Tapi Tuhan dah takdir dia beranak ramai bukan Islam, lepas tu dia pergi mati kafir, patubuh dia dalam neraka. Naya dia apa? bukan macam tu. Ah. Di perkeluaran matahari dunia ni kebenaran. Dok ada tempat ada kebenaran. Dengan kerja dakwah Islamiah hendak jalan hari ini ni dengan risalah yang diedarkan, dengan buku-buku, dengan internet punya sumber yang menceritakan tentang benda ni. Kita boleh duduk buka internet, boleh duduk baca benda macam-macam dalam internet. Pasal apa tak mau pi baca benda yang bersifat kebenaran? Macam kita, kita sendiri, kita sendiri kita ada mailbox kita. Kita ada mailbox, seorang duk hantar email main dekat kita. Kalau kita ni jenis bila baca ni, cari yang je pelik-pelik baru nak buka baca. Bila orang hantar main ni, ini hadis. Tulis itu hadis Nabi, terus kita padam, kita tak baca. Kita memilih untuk padam. Tentu tahu dah, ada ramai orang macam ni. Dia tengok agama, dia pilih untuk bilik buah. Dia tengok agama, dia pilih untuk tak tepi buah dia pilih ni apa, ni gambang apa artis apa, seksi, ayat ah, itu dia buka ada ni, maknanya dia memilih Allah memberi kepada dia kuasa untuk memilih dan dia memilih jalan rugi dia bila dia memilih jalan rugi, jalan sesat Allah mentakdirkan dia sampai akhirnya dia sesat Allah takdirkan itu, bukan Allah buat zalim dekat dia, Allah takdirkan itu sesuai dengan pilihan dia berapa ramai tuan-tuan kalau kita baca perkembangan dakwah islamiyah hari ini berapa ramai orang bukan islam masuk islam dan jadi orang kuat Islam berapa ramai padri dah pun dah jadi padri dah boleh masuk islam dan boleh dakwah islam kepada orang islam kalau padri dia bukan setakat dia beranak main bukan islam tak dia beranak main bukan islam dan dia mengaji pasal agama dia sampai dia jadi padri tapi dia berusaha dengan otak, dengan akal, dengan fikiran, dengan intelektual yang Allah bagi dekat dia. Dia duk usaha daripada hari ke hari. Daripada hari ke hari. Dia tu cari hak mana benar. Hak dia pegang sebagai agama dia yang benar. Ataupun Islam yang lebih benar. Dia study. Dia study, dia study. Di ujung usaha dia, Allah bagi hidayah dekat dia. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah. Dia jadi orang Islam dan dia berdakwah satu dunia. Kita yang Allah takdir beranak jadi orang Islam ni. Tiba-tiba kita pula nak pi buang Islam kita. Apa kita nak jawab depan Allah itu? Apa kita nak jawab depan Allah itu? Tentu ada. Tentu ada budak-budak kita ni. Budak Melayu dan Islam kita ni. Pakai rantai ada cross Christian tu. Dia anggap itu aksesori. Dia anggap itu sebagai satu freedom dalam hidup dia. Sampai. Sampai. Tengok. Eh, muka macam orang kita. Awak dia pakai rantai tu. Awak dia pakai rantai tu. Tuan-tuan. Jadi macam jumaat Jumat jumaat Jumat semayah. Baru ni siapa buat satu posting email. Dekat saya cerita. Pasal satu orang di Singapura. Buat posting email. Kita pun baca apa. Orang Melayu kita. Bukan setakat dia... Tak mengamalkan Israel dia makan babi dia cerita pula dalam keluar dalam magazine ni, mereka scan masuk, buat posting email, keluar dalam magazine dia cerita daripada zaman sekolah dia lagi dah, dia dah makan dah babi ni dan dia cerita dalam magazine tu, orang pergi interview dia, dia cerita, dia kata kawan-kawan sekolah dulu, bila tengok dia makan, datang tu, dia pun tanya dia Eh, mereka kata Melayu pun makan gak yang ni? Dia kata, no, un-Catholic Un-Catholic Memang Melayu Un-Catholic dia, dia makan Muslimin dan Muslimah yang dirahmatkan Itu satu contoh Daripada berapa banyak contoh Yang ada, yang nak tunjuk Kata, rasanya orang Yang beranak Allah dah bagi Islam Tiba-tiba dia buang Islam yang Allah bagi ni Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini yang Tuhan sebut. Bima dan Allah Ta'ala itu, dia memalingkan mereka itu daripada perang dengan sebab barang yang usaha mereka itu daripada kufur dan maksiat. Kerana mereka ini sendiri memilih jalan kufur, maka Allah buang keinginan berjihad daripada hati mereka dan mereka tak pergi perang dengan Nabi daripada awal lagi dah. Supaya mereka itu tiada dapat pahala besar. Kerana turun berperang sabi lillah itu. Dia tak dapat pahala. Sebab apa? Pasal dia memilih jalan kufur. Firman Allah. man <tuh> Adakah kamu kehendak bahawa kamu hidayah akan mereka yang telah disesat mereka itu oleh Allah? Tuhan tanya, kalau ada kes macam ni. Adakah hampa ni, hampa ni berda'wah kepada dia, disuruh doa uh, supaya dia dapat hidayah, disuruh tetapi kalau sekiranya dia memilih untuk sesat, untuk mati sebagai orang yang sesat, hampa nak teriak ke atas kematian mereka ni? Terserah tak jadi mereka pilih Nabi ya? SAW apabila Abu Talib mati tak mengucapkan lima syahadat, Nabi menangis Nabi menangi huang yang dia cukup sayang dan Nabi Allah usaha nak cari Abu Talib yang dia sayang ni suruh ucap yang tu aja. Ya? Satu kalimah yang disebut oleh Nabi zun Nabi katak kalimah tai ni khafisataini amal mithal satu dua kalimah yang ringan disebut oleh lidah. Na disebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu dua kali yang khafif yang ringan yang lidah boleh sebut tapi Allah tak izin tak boleh sebut Abu Talib boleh cakap yang lebih berat daripada tu tapi tak boleh sebut yang tu Abu Talib boleh kata dekat Muhammad yang dia sayang ni. Dia kata, Muhammad, aku tahu apa yang hansiru aku ni benar. Tetapi kalau aku ikut, apa kata orang-orang lain dalam dalam keturunan kita ni? Hak tu lagi susah daripada nak sebut, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Talib sebut hak susah tu. Dia tak boleh sebut hak ringan ni. Pasal apa tuan-tuan? Allah tak bagi tak dia benda tu. Pasal apa? Pasal seumur hidup dia, dia memilih jalan kufur. Maka Allah tak tolong dia di ujung hidup dia. Apa tak tolong? Benda tu atas kelaziman kita. Atas kebiasaan kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan asuh diri tuan-tuan. Sebelum semayang subuh, tuan-tuan buat sunat fajar dua rekaat. Qabliah subuh dua rekaat. Tuan-tuan asuh benda ni daripada tuan-tuan umur belah tahun dulu. Benda ni insya-Allah tuan-tuan sampai akhir hayat tuan-tuan tak tinggal benda ni. Pasal apa? Pasal tuan-tuan asuh diri tuan-tuan, Allah bantu kita. Tapi kalau kita tak Allah buat tuan-tuan satu hari esok teringat nak buat berat kita nak buat. Kalau kita asuh diri kita setiap hari kita baca Quran. Kita komit dengan amalan tu. Kok mana pun? Kok mana pun? Aku demam kah? Aku sakit kah? Aku apa kah? Quran. Lepas semayang subuh. A'udzubillahimina syaitanirrazeem. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kalau waktu sihat, kita boleh baca sampai tiga muka. Waktu sakit, kita baca tiga kali. Tapi kita komit benar tu. Kita wajibkan diri kita buat benar tu. Kita buat, kita buat, kita buat. Orang Melayu kata apa? Allah bisa... Tegang biasa Sampai tua Sampai dah Sampai uzuk Sampai anak nak tumbuh Sakratul Nuh Quran boleh pegang di tangan Quran boleh pegang di tangan Kekuatan tu Dia main dari mana? Dia main daripada Kebiasaan kita Maka Allah bagi kekuatan pada kita Saya cerita banyak kali Di banyak tempat dah Yang terkait di masjid Ikan batu Yang kata On Suha mati Sampai dah umur akhir Dekat nak mati dah ni Dia nak baca lagi Quran satu kampung kena dia dia tiap-tiap waktu lima waktu semayang masjid tiap-tiap kali habis semayang Quran dia baca sampai mati umur Allah kawan lebih dah tua dah dok di masjid ini. habis sampai mata ni pelukuk mata ni dah jadi dah jadi apa dia kedut. dia kedut dia kedut dia kedut dia jadi dia turun sambil mata nak buka ni tak boleh pelukuk mata ni berat dia suruh mereka buat buluh dia buku buluh di mata dia dia sengkang dia baca Quran lagi tuan-tuan dia baca Quran lagi. Dia nak baca Quran, dia dapat kekuatan tu. Kita hak kuat ni, tak ada kekuatan nak baca Quran. Ning, yang kita doakan Allahumma, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami benda benar ni sebagai benda benar. Warzuqna tiba dan bagi rezeki kepada kami untuk kami nak ikut kebenaran itu minta dekat Allah Allah tulung ni tulung sejak ni aku nak baca Quran kalau boleh sampai akhir hayat aku Quran ini hidup dalam aku kesungguhan tu Allah tulung insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tuan-tuan bayangkan kalau Allah panjang umur kita sampai 70, 80 sampai 90 umur kita tapi habis semayang pun tak boleh berdiri dah, semayang pun duduk dah, tapi habis semayang seru cucu orang main Buka, rambut, daribah Baca takkan mampu Tuan-tuan bayangkan Kalau Allah bagi dekat kita yang tu Dua ringgit tak ada guna-gunai Itu lebih berharga Dua ringgit tak ada guna Itu lebih berharga Sampai nak akhir hayat ni Tu menyandang tu tangan pegang Quran Sampai nak baca tak boleh dah bunyi uh, Tu hati tu baca Tuan-tuan Kalau Allah bagi kat kita Duit ringgit alamu'ana. Itu lebih mahal lagi harga dia. daripada ringgit yang Allah bagi dekat kita. Tapi benda ni Allah nak bagi. Benda ni dia nak tengok kita bersungguh tak bersungguh nak cari benda-benda ni. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Surah Man Allah sabila. Dan barang siapa yang menyesat dia oleh Allah. Maka tiadalah engkau dapat baginya jalan kepada hidayah. Dia ni masa dia hidup, masa dia sihat Tuhan dah bagi dah segala-galala dekatnya Akai, bijak cerdik, Cakap pandai Semua ada dekat dia, ringgit Kesihatan semua Tuhan bagi Tapi dia tak pernah guna kebijaksanaan dia Tak pernah guna duit ringgit dia Tak pernah guna tenaga dia Untuk nak mencari hidayah Allah Petunjuk Allah Maka Allah takdirkan dia sesat Maka dia ni apabila ditakdirkan sesat kerana dia sendiri pilih nafsat falan tajid lahu sabila. Maka tak ada siapa boleh bagi satu jalan kepada dia untuk dapat hidayah Allah. Bagi apa? Dia sendiri pilih kan. Muslimin dan lah, Muslimah ini dirahmati Allah kita. Allah waddu law tadhkuruna kama kafaru fatakununa sawa. Maka bercita-citalah mereka itu, yakni orang munafik itu. Bahawa jadi kufur kamu seperti, seperti mana kufur mereka itu Maka jadi kamu Sama dengan mereka itu pada kufur Tuhan berkita Orang jahat ni Kok mana pun Munafik apa semua ni Jahat ni Dia kok mana pun Dalam hati dia Dia nak ajak orang pakai jahat macam ni. Bila dia nak orang baik ni bila Bila dia nikah Dia mau bini baik Orang jahat ni macam tu Orang jahat ni orang jahat ni dia tak cukup dia seorang jahat dia nak ajak siapa yang dia kena jahat belakang dia nak yang tu satu je dia nak satu orang baik apa dia? bini dia dia nak bini dia baik kalau bini dia jahat dia boleh jadi gila dia jahat tapi dia tak mau bini yang jahat dia mau bini baik tapi dia mahu kawan-kawan dia semua jahat dia mau bini tu dia duduk di rumah dia ulit botol dia suruh bini dia tuang untuk dia minum tapi kalau bini dia minum, botol itu dia menaikkan kepala. Bini dia tak mau jahat. Bini mau baik. Tapi dia jahat. Dia boleh ajak kawan-kawan pergi rumah dia, pakat minum di rumah dia. Tapi bini dia jangan minum. Dia mau bini baik. Nampak-nampak? Allah beritahu dalam Quran, Allah kata memang macam tu. Orang-orang yang jahat ni, dia akan ajak semua orang jadi jahat. Supaya semua pakat-pakat jahat macam dia. Dia suka macam tu. Dan janganlah kamu ambil seorang daripada mereka itu. Perbuat, beri perintah. Orang oh, yang jahat, yang munafik, yang apa. Ni jangan kita ambil dia jadi pemerintah, jadi ketua. Dan jika menzahir, mereka itu iman sekalipun. Walaupun dia boleh mempura-pura. Tunjuk beriman. Tak maaf. Kita dah kenal dah dia apa? Aku tak maaf. Begitu hatta ya fi sabilillah sehingga hijrah mereka itu yakni munafik itu pada jalan agama Allah akan hijrah yang sahih ya sehingga hijrah mereka itu pada jalan agama Allah dengan hijrah yang sahih ni berbalik pada zaman Nabi Nabi duduk di Mekah sebahagian orang masuk Islam bila sampai perintah hijrah Nabi hijrah dan sahabat yang betul-betul iman depa ikut hijrah ada sebahagian lagi yang pura-pura beriman bila mai pindah hijrah dia tak mau hijrah depa ni macam mana depa ni kena nak peleset masuk islam ni pasti tak mau terima masalah dengan nabi tapi tak mau hijrah pasti tak mau terima masalah dengan kafir musyrikin makkah maka orang ni yang ditegur oleh Allah Subhanahu dalam ayat ni firman Allah fa in tawallu fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuh Maka jika berpaling mereka itu daripada beriman, maka ambil olehmu akan mereka itu dengan tawan dan bunuh oleh kamu akan sekalian mereka itu. Di mana tempat kamu dapat akan mereka itu? Kalau dapat sungguh orang yang munafik yang nak merosakkan Islam ini dan bukti dia jelas, depa ni sampai ke tahap depa sanggup bunuh orang Islam, maka depa ni boleh dibunuh. Quran kata. Memang dia korput Islam dia sampai tentu. Dia tak buat orang, selagi orang tak buat dia. Islam, sifat Islam ni dia tidak menyerang dia tidak menyerang dia mempertahankan akidahnya. kalau orang nak serang, nak rosakkan akidah dia, nak rosakkan negeri dia dia akan bangun, mempertahankan negeri dia itu sifat Islam dan Islam dulu, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab itu berkembang dulu bukan berkembang dalam maksud kita tentera masuk pisang bunuh orang dah. bahkan zaman Umar Al-Khattab itu dijemput dia ke sana orang melihat contoh Orang melihat contoh Bagaimana Umar Al-Khattab Memerintah negeri Mereka tengok negeri Mereka tak ada pemerintahan yang secomel Pemerintahan Umar Al-Khattab Mereka panggil Sidina Umar FI Untuk masuk Mereka nak duduk di bawah naungan pemerintahan Sidina Umar Al-Khattab Pasal apa? Pasal nampak kesejahteraan wujud Di dalam pemerintahan Sidina Umar Al-Khattab itu ah, Itu jadi ceritanya Islam tidak menyerang Tetapi Islam membuka negeri Dia kata Justru hari pembukaan Mekah tu, Dia panggil Yaumul Fad. Hari pembukaan kota Mekah. Islam masuk, Islam membuka semula. Lembaran baru bagi negeri Mekah itu. Penduduk dia dibuka hati untuk menerima kebenaran. Begitu. Baik. Surah ma'ala nasira Dan janganlah diambil seorang daripada mereka itu. Perbuat pemerintah. Dan jangan minta tolong akan seru kamu itu kita tak boleh minta tolong, tolong dekat musuh sebab musuh sampai bila-bila pun dia tak akan senang hati nak tolong kita kalau nampak macam nak tolong tu, dia ada nak cakap ke belakang musuh selama-lamanya dia dia musuh kita begitu kita ada syok dengan Obama itu pasal nama dia Obama Husin apa-apa Barak Husin Obama apa, -apa? tu ingat Husin ni okey lah ha? hmm, habis tak ada orang bari Tengok-tengok hmm, rupanya oh, Yahudi peganglah. Yahudi pegang dulu Sebelum orang Islam Belik syok dengan nama Husin tu Yahudi pegang dulu Dah dah Ke tempat-tempat apa nama semua Sembah, api, Yahudi Semua pergi dah Jadi sebahagian besar Ibrahim, orang Islam ni boleh tengok ni Feras Allah kita dah ingat Husin ni boleh tolong kita. dah Dah Rupanya tak boleh Dia lebih lagi dengar cakap Yahudi, Yahudi dah pegang dia awal lagi dah oh dia masa kempen nak ambil jawatan presiden dia lawan apa yang Bush kata Bush nak mempertahankan cara ketenteraan dia, Obama kata no dia tak suka cara tentera-tentera ni perang-perang dia tak suka dia kena dia suka kepada perdamaian lepas eh berapa hari duduk jadi presiden dia mengarahkan serangan ke atas Afghanistan eh dia berkata ni siapa arah ni Bush ke Obama Obama memeritah Bush duduk di belakang ke orang tu kata macam-macam apapun musuh ke tak musuh apapun musuh ke tak musuh dalam pada badan duk tengok macam tu oh dia buat baik balik pula dah dia pergi buat lawatan ke Cairo di Cairo dia bagi ucapan orang Islam satu dunia tengah oh nampak Obama ni sedang balik lah dia, dia pun kata nampak ni berdasarkan ucapan Obama di Cairo ni nampak cantik dia sedang balik lah Mungkin hari itu dia buat silap. Hmm. Dia tu begitu lah ni. Dia kenal begitu lah. Rupanya dalam Quran Allah dah beritahu. Allah kata kalau kata musuh, dia musuh. Kalau kata musuh, dia musuh. Kita saja dia letak harapan macam-macam. Harapan yang palsu dekat dia. Rupanya dia mewakili di musuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmatkan Allah. tidak. Firman Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ Wa وَبَيْنَكُمْ Mitha melainkan segala mereka yang datang berhubung kepada kaum yang ada antara kamu dan antara mereka itu termeteri perjanjian dengan aman kecuali kalau depa mai depa minta perlindungan dengan pihak yang ada perjanjian perdamaian dengan kita. ini ayat ni menjadi dalil kepada apa dia panggil uh, dalam bahasa politik dunia lah ni dia panggil suaka politik. Suaka politik. Dia meminta jaminan keamanan daripada satu pihak. Daripada satu kerajaan. Dia mendapat perlindungan politik di situ. Ayat tentang suaka politik ini ayat 90 surah An-Nisa ini. Ini ayat tentang dalil suaka politik. Maka kalau dia memindulkan, dia minta bernaung, minta berlindung di bawah satu kerajaan. Yang ada perjanjian damai dengan kerajaan Islam. Maka mereka itu pun diberi keamanan. Kita kena respek perjanjian perdamaian kita kena respect perjanjian itu sebab ada perjanjian seperti barang yang muahadah yang telah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Hilal bin Uwaimir al-Asdahi. Jadi kita ada contoh zaman Nabi. Aw ja'ukum suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumuhum ataupun mereka yang datang akan kamu. Sungguh telah sempit oleh dada mereka itu daripada bawah perang mereka itu akan kamu serta perang akan kaum mereka itu ataupun berlaku ada satu kumpulan satu kumpulan yang depa ni ambil sikap berkecuali Nabi pun depa tak mau serang dan depa pun tak mau bergaduh dengan kaum depa yang lu dengan Nabi depa ni ambil sikap berkecuali Quran kata kalau ada golongan yang macam ni dia tak mau serang Nabi dan dia pun tak mau berkelih dengan geng dia geng kafir musyrikin dia ni dia ni nak ambil sikap berkecuali ataupun perang mereka itu akan kaum mereka itu serta kamu, dia tak mau perang dengan kaum dia dan dia tak mau soal Nabi dia kira tak mau bergaduh mereka kaki ha? ini golongan ni berkecuali arti menegah diri mereka itu daripada perang dengan kamu wahai Muhammad dan perang kaum mereka itu dua-dua pun dia tak mau bergaduh maka jangan kau hadap akan mereka itu dengan tawan dan bunuh Dada. kalau ada kes macam ni kita kena bagi satu jaminan keamanan dekat dia Hmm? Firman Allah wa dausya Allahu la sallat tahum aleikum falqad tahum dan jika dikehendaki Allah nescaya mengerasi Allah agar mereka itu ada kamu maka perang mereka itu akan kamu depa ni kalau sekiranya Allah nak buat Allah boleh jadikan depa ni ada hati jahat dia bergabung dengan sama-sama dia dia mai serang kita tapi tak ada hati jahat tu dekat depa mereka tak mau serang Nabi dan mereka tak mau bergaduh dengan geng yang nak lawan dengan Nabi mereka nak berkecuali eh? sedangkan mereka boleh pilih untuk lawan Nabi dan tetapi tiada dikehendaki Allah yang demikian itu maka dilontar di dalam hati mereka itu takut kepada Islam Allah bagi dekat mereka hati dia tak mau lawan dengan Islam itu sudah cukup bagus itu anugerah Allah bagi kepada tentera Islam Allah campurkan rasa takut dalam hati musuh maka musuh tak boleh lawan dengan orang Islam Termaa hmm? Allah, fani atasalukum, falam yuqadilukum, wa alqaw ilaykum shalat. Maka jika meninggal, ataupun membiarkan mereka itu akan kamu, maka tiada perang mereka itu akan kamu, dan melontar mereka itu kepada kamu akan suluk, yakni akan perdamaian. Samaa jannah Allahulakum alaihim sabila. Maka tiada dijadikan Allah bagi kamu atas mereka itu jalan, yakni dengan tawan dan bunuh. Hmm. Kalau sekiranya dia tak lawan musuh, orang bukan Islam tapi dia tak lawan kita tak pernah cari pasal dengan kita bahkan dia tunjuk hormat dengan kita jangan kacau mereka ada, dia bukan semua orang bukan Islam ni jahat bukan semua ada yang ada sikap nak bermusuh ada yang dia tak mau gaduh-gaduh semua dia nak duduk elok-elok -el -el -el. geng yang jenis tak mau nak cari pasal, bahkan nak tunjuk suluk tunjuk nak berdamai dengan kita kita kena bagi muka dekat mereka Tunjuk kata kita ni ada khilmah Orang Islam ni ada khilmah boleh hormat mereka Tuan, -tuan pelik tak apa nama Menteri Kanan Singapura Main melawat Malaysia Pergi jumpa Tuan Bu ni Aziz Dia ada rangka lawatan Dia jumpa ni jumpa ni tapi Untuk Kelantan ni dia pergi jumpa juga Lepas tu hari ni dia sahabat China Ada keluar cerita pasal dia pergi jumpa ni jadi tuan-tuan balik tanya Tuan-tuan Cina Seorang tuan -tuan dia baca Soabak waktu cerita Apa yang ada tulis Seorang Soabak Cina Dia ada bagi ulasan Tentang lawatannya. dia lah kita baca Menarik saja. Dia duduk di hujung negara kita Di Singapura Aceh ni ada Malaysia Dia pun dah tak main Malaysia Dah berapa puluh tahun dah Hari ni dia, dia main Dia main dia pergi jumpa semua pihak Bukan dia pergi jumpa satu pihak Dia jumpa semua pihak Saja, saja dia nak Dia nak ambil satu Apa tak tahu ke dia Allah Dia tidak tahu apa tujuan dia. Tapi dia main dia saja. Dia pergi jumpa orang oh ni, dia pergi jumpa orang oh ni, dia pergi jumpa orang oh ni, dia pergi jumpa orang oh ni. Apa dia duk nilai dalam kepala dia tak tahu. Apa yang dia duk nilai dalam kepala dia tak tahu. Tapi dia ni tentu dengan pandang beti dekat dia. Dia brilliant. Dia brilliant. Ha? Dia cukup brilliant. Ya? Sampai hari ni pun, dia boleh kontrol. Dia boleh kontrol. Tujuan dia apa? Dia pergi jumpa tu macam-macam apa sastrawan, apa kadir jasin apa pun dah ada buat ulasan kita baca semua kita baca semua dan kita ada satu kemampuan untuk menilai kita nilai dengan kita punya apa maklumat yang ada dekat kita dan apa yang kita baca, kita sendiri proses kita kita sendiri nilai apa benda ni yang dia main dia jumpa orang, -orang dia jumpa orang ni, dia jumpa orang tu kemudian dia buat ulasan, ulasan dia tak mesti betul tapi kita boleh baca, tak jadi salah untuk kita baca Allah bagi dengan kita otak, bagi kita akal kita boleh fikir, kita boleh menilai kita baca, kita nilai dia kata apa? dia apa? Kata dia, dia kata dia syok dengan dengan Malaysia ni, dia syok pasal dia di Singapura, dia kata dah jam lah dia tak boleh buat apa lah, pasal negeri itu kecil aja dia dah buat maksimum lah Singapura ni dia tak boleh buat apa lah dia kata, ish kalulah Malaysia ni dapatkan dia dia nampak banyak ruang lagi dia boleh buat apa maksud dia cakap macam tu masing-masing kan, masing-masing baca masing-masing lah. Ya. tapi dia tahu apa maksud dia, dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala jaya tapi yang ucah ni pun, jangan anda estimate dia nah? muslimin dan muslimah yang Allah. Dia dia nampak banyak ruang lagi dalam Malaysia ni, banyak ruang yang diabaikan banyak ruang yang boleh dimanfaatkan banyak potensi Dia ada di Malaysia ni Yang bagi dia Ish kalau boleh Dia duduk dulu itu Nampak? Apa maksud dia? Masing-masing fikir ha? Muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah Iaitu ya, Itu yang kata Bakat kepimpinan satu-satu orang tu Dia macam-macam Macam kita lah Kita di rumah Kita ada anak apa-apa kita, kita nak buat macam mana ni Nak plan anak kita Nak pergi ke mana ni kita kadang dengan penyakit apa nama lemah lemah pemikiran ni memang kita tak boleh fikir apa ya, ikut sekarang lah, nak jadi apa itu kita dengan anak kita ni jadi tak ada satu plan tak ada satu plan kan jadi, contoh tu contoh tu mentality kita macam tu nak nak satu jawatan anak -anak, aku nak nak aku aku nak lawan aku nak pegang jawatan ni aku. dapat jawatan tu tak tahu nak buat apa kita tengok ke berput nak ambil jawatan tu, kita ingat ko dia ada perancangan, seribu satu perancangan. Kita duduk nampak ke, bila dia dapat-dapat jawatan tu, seribu benda dia nak buat. Oh, dia dapat apa? tak ada apa. Oh, kata dia syuk dan tak ada. Ya? Masa dia duduk berput nak ambil jawatan tu, dia tak ada perancangan. Dia tak ada satu buku panduan, dia tak ada. Sesetengah orang dia dah buat dah. Dia tak dapat lagi benda dia nak, tapi perancangan dia dah buat dia tunggu masa dapatnya Bila dapat saja hari ini dapat esok dia buat dah benda apa dia nak buat lusa ada satu benda dia buat tulak ada satu benda dia buat Minggu depan dia ada satu benda buat bulan depan dia ada lagi tiga benda dia nak buat wih kita kata dia ni idea banyak dia. No, Tuan -tuan. dia daripada awal dah prepare kalau dandan dia nak fikir dia pun tak akan fikir tapi dia dah prepare dah benda tu bila dia dapat saja dia execute semua benda yang dia dah rancang benda macam tu tu dia kena turun sampai kat gitar di bawah ni dalam apa juga bidang pun kita berbo nak nak apa aku mau pun nak ambil pengusi masjid. Kalau dapat jawatan pengusi yang nak buat apa? Aku tu mau pun nak ni dapat, nak buat apa? Dia habis tak nak dapat tu dapat dia boleh redaklah Alhamdulillah dapat. Bukan masa Allah, alhamdulillah hang dapat, hang tak buat apa, bilang hang dapat. Tak ada rancangan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kita nak bagi tahu. Kata betapa Islam ni, Quran ni dia nak push kita jadi satu orang yang proaktif. Sebelum tu kita dah ada rancanganlah. Sebelum tu mesti dah ada dah satu senarai yang kita nak buat. Bila dapat, kita boleh tick satu-satu benda kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum maka lagi kamu dapat akan kaum yang lain itu menghendaki mereka itu bahawa aman mereka itu akan kamu iaitu dengan zahir iman ha, ada pula satu kaum lagi yang nak ambil kesempatan pura-pura tunjuk beriman dan dalam masa yang sama aman mereka itu akan kaum mereka itu dengan mengzahir kufur dia main macam tu. dia main dekat orang beriman, dia tunjuk dia beriman dia pergi jumpa dia yang lama dia dia tunjuk dia pun macam lepak juga tak ada beza apa Dia tunjuk dia macam tu Dia ada dua color Dia pergi sana dia satu color Dia mai sini dia satu color Quran bagi tak Iaitu kaum pada zaman dulu Kaum Asad Dan juga Kaum Qadfan Daripada kalangan Yahudi Yang tinggal di keliling Madinah Ar-Rasul Kula marudu ilal fitnah ar fiha <tik> ur fiha Tiap-tiap kali dikembalikan mereka itu Kepada fitnah syirik nescaya masuk mereka itu padanya Dengan sungguh-sungguh bila dia balik, pi ke geng lama dia. Dia daripada asyikah pihak musyrikin. Dia tengok, nampak Nabi itu jadi kuat. Dia dikelahi Islam. Satu hari, dia buat comeback. Dia balik kepada kufur musyrikin. Balik ke kufur musyrikin, dia balik. Bila dia balik ke situ, dia bersungguh-sungguh dengan kekufuran dia. Dia jadi macam tu. Ada satu golongan macam ni. فَإِنْ لَمْ يَعْتَذِلُكُمْ wa yalquu maka jika tiada tinggal yakni sentiasalah mereka itu akan perang kamu dan tiada melontar mereka itu kepada kamu akan suluh dan perdamaian wa yaqfu dan tiada menahan mereka itu akan tangan mereka itu daripada memerangi kamu fakhuzuhum waqtuluhum haitsu tuhan kata maka ambil yakni tawanlah oleh kamu akan mereka dan bunuhlah olehmu akan mereka itu. Di mana tempat yang kamu dapat akan mereka itu. Kalau geng macam ni. Tuhan kata. Dia ni dua kalor. Main dekat Nabi yang ada Islam. Saat dia balik pergi dekat geng musuh ni. Dia call out. Bantu mereka untuk nak WhatsApp. Eh. Dia paling lagi dahsyat daripada munafik lagi. Lagi dahsyat. munafik tak tunjuk. Dari pun tunjuk perantah. Tuhan kata apa? Kalau ada golongan yang macam ni. Zaman Nabi SAW dulu kalau perlu bunuh-bunuh mereka pak. Allah beritahu dalam ayat macam tu. Wa qufu aizi Maka mereka ini tak mau nak lepah tangan daripada perang kamu. Faquzuhum waqtuluhum haitsu Maka ambil tawan mereka itu dan bunuh oleh kamu akan mereka itu di mana sahaja. Wa ulaikum jahalnakum alayhim sultanan muminin. Dan bermula sekalian kamu itu telah kami jadi bagi kamu akan mereka itu kekerasan yang nyata, iaitu atih bunuh dan atih tawan, mereka yang tipu kamu itu, ha, mereka ini dianggap menipu orang Islam maka ambil tindakan, pertahankan Islam dengan menghapuskan mereka, oh zaman Nabi dulu tak zaman Nabi Nabi bawa Islam nak sampai ke kita hari ini, ya Allah bukan senang, Islam yang kita terima hari ini berapa ribu sahabat mati ni, nak bawa Islam macam ni ribu sahabat mati Nah bagi Islam sampai kat kita hari ni Dia tiba-tiba hari ni kita dapat Islam Kita tak melihat Islam satu benda yang berharga Kita tak rasa nak letak Islam di tempat yang sepatutnya Islam yang main dekat kita atas pengorbanan sahabat ni Kita tak rasa nak letak Islam itu di tempat yang yang sepatutnya Malanglah bagi kita nah, Lepas ni insyaAllah dia masuk hukum bunuh pulak ha, Dia main pulak satu tajuk Cerita tentang hukum bunuh di dalam Islam Dia adalah Islam ni dia bahagi Dia bahagi bunuh ni kepada tiga Satu dia panggil Bunuh sengaja Satu dia panggil Bunuh tak sengaja Satu dia panggil bunuh silap Dengan Islam ni boleh jadi tiga Dan tiga ni hukuman dia tak sama Bunuh sengaja Kalau dalam bahasa undang-undang hari ni dia kata dengan niat Memang kita ambil pistol, pergi tembak atas kepala dia. Lepas tu nak kata Allah, saya tak niat nak bunuh dia. Itu hang memang niat sengaja nak bunuh dia. Ambil pistol, betul ni tak atas kepala, pang bagi berlubang balik ni, peluang sepin balik ni. Lepas tu kita, abang saya tak sengaja. Nah, itu dia masuk dari dalam, bunuh sengaja. Satu dia panggil sibhu Amdin bunuh tak sengaja. Bunuh tak sengaja ni maksudnya dia tak nak niat nak bunuh. Tetanggung tu mati. Contoh melawak dengan kawan. Cuti sekolah ni pi apa bercuti di manakah mandi swimming pool apa, apa dengan kawan ni melawak. Seorang pegang tangan, seorang pegang kaki. Ayun satu, dua, tiga, ayo baling dia jatuh. Kawan ni tak tahu berenang. Pilih lempak dari tempat dalam Melawak Bukan niat nak bunuh Melawak Pum ke dia jatuh-jatuh Drowning Mati honuk. Itu dia panggil bunuh tak sengaja Dalam hal bunuh tak sengaja ni Nak nak kenal pasti Sengaja ke tak tu Itu masalah bagi mahkamah Masalah bagi mahkamah Dia dengan niat ke, Dengan tanpa niat tu Masalah bagi mahkamah ha? Dan dia ada hukum dia Untuk kes bunuh sengaja Dengan bunuh tak sengaja satu lagi dia panggil, dia panggil bunuh tersirat. Bunuh tersirat. Dia nak bunuh rusa. Dia pergi memburu, dia nampak balik rimbun semua tu nampak begak. Ah dia kata kijang rusa. pang lagi Oh payah kawan tu dok qada ajat dalam semak. pang kata bunyi, ya Allah kata bunyi. Awak rusa apa boleh tegak? Pi kali-kali tengok kawan hak masuk mai sekali. Kawan tak masuk meds kali. Lepas turun empat orang. Dia memburu. Dia ni tengah-tengah Dia duduk relik semak tu. Yang kawan seorang lagi pula tembak. Pang katak. Bunyi seorang Yang tu dia panggil. Bunuh silam. Tujuan dia langsung takda. Melawak apa-apa apa-apa. Mati-mati. Dia kata. Kijang. Rupanya orang kampung Kijang mungkin saja. Tu adalah balik tu. Sekarang. Jadi ini pecahannya Jadi mahkamah susah Dalam nak mengenal pasti benar ni Dia perlu kepada saksi-saksi yang Ini yang kata undang-undang dalam Islam Undang-undang dalam Islam So tiap-tiap satu insya Allah bulan depan kita akan tengok detail Kepada masalah jinayat Dalam Islam ni Masalah jinayat dalam Islam ini. Kalau sekiannya bunuh dengan niat apa dia Dia punya hukuman dia Ada kelonggaran ke tak ada kelonggaran kalau sekiranya dia tiap-tiap satu tu dia ada pecahan dan tuan -tuan akan tengok cantiknya Islam dalam nak menentukan hukuman kepada kes-kes yang disebutkan tadi cantiknya Islam dan nak menentukan hukuman yang dikenalkan kepada orang yang terlibat dalam tiga macam kes pembunuhan tadi dan kita jadi orang Islam lama dah kadang-kadang dalam hati kita tidak ada satu rasa rasa hebat dengan undang-undang Islam ni pasal apa? kita pun tak faham kita pun tak faham pasal undang-undang Islam. Kita pun tak tahu. Syukur-harja ada benda kita sokong undang-undang Islam. Tapi macam mana? Tak tahu diorang. Tapi sokong. Itu lebih baik daripada tak sokong. Itu masih lebih baik daripada tak sokong. Tak, tak tahu apa dan tak sokong ni apa? Dia mengaji pun tak mau. Dia pinduk lawan, pinduk tentang, boleh lagi. Problem sekarang ni. Banyak masalah sekarang ni. Pasal apa? Tengok tengok balik punca kepada tak selesai masalah ni ialah kerana tidak ada ilmu. Punca kepada tak selesai banyak masalah ni ialah kerana tidak ada ilmu. Ya. Hari ini ibu dengan isu semasa pasal hal sistem ini Islam. Tak azamlah. Ni, ni sampai sampai perika hari ni dah sampai melibatkan majlis fatwa sampai melibat, melibatkan majlis mufti terlebih dalam masa yang sama pihak-pihak yang daripada Islam sendiri pula ada pro dan kontra tengok sedangkan Islam sudah jelas Islam sudah jelas Islam senang saja Benda terang dalam Quran macam ni, terang dalam hadis macam ni. Hang Mei lah hatienna, mau Islam apa pun, kalau hang lawan benda yang terang dalam Quran, terang dalam hadis, angkara. Tak susah nak mengenal pasti tak susah. Dia keluak satu kenyataan, dia keluak satu statement. Kenyataan statement dia tu bercanggah lah dengan Quran dengan hadis. Kalau bercanggah dia salah. So kalau tak mau cuci hukum panggil panggil bersemuka dan berhujah. Pasti apa yang kata lagu itu? Sedangkan Quran kata macam ini. Dengar dia punya hujah. Kalau dia gagal mempertahankan hujah dia, dia salah. Dan dia dipaksa seorang bertaubat. Pasti dia salah. Dia selama ni sudah mengembangkan satu yang salah. Dia kena bertaubat kepada Allah, dia kena minta sorry dekat orang semua. Kalau dia tak mau, kena ada satu tindakan dekat dia. Islam macam tu. Dan Islam bukan semata-mata nak pi blok, nak pi band, nak pi haram aja dah. Khabar berhujah. Berhujah. Tapi hakim kepada hujah ini ialah Quran dan hadis. Bercakap lagi duduk atas landasan Quran dan hadis. Hang betul. Eh. Terusaha, tak usah apa-apa kedah apa? yang daripada Quran dan hadis. Hang jangan claim kata hang mempertahankan Quran dan hadis. Pasal apa? Pasal cakap hang bercanggah dengan Quran dan hadis. Inilah faham kepada ayat yang Tuhan kata fa in tanaza'tum fi shay'in warasul kalau kamu berselisih pendapat tentang satu satu benda kembali kepada Allah dan rasul revert balik kepada Quran kepada hadis Nabi senanglah dan kita boleh tanya orang-orang siapa yang dia rasa dia tak boleh dan tak setujulah dengan Quran ni pudak your senang Siapa yang rasa dia tak boleh terima hadis. Hadis yang sahih ni dia tak boleh terima. Kudah biar akhir. Senang. Senang macam tu. kelihatan semua benda. Berlaku pada zaman Nabi SAW ni apa cerita jadi apa. Pada zaman Nabi SAW. Ada sekumpulan orang duduk. mai ke Madinah. Kebetulan bila dia sampai di Madinah. Dia paham dia sampai di Madinah dia demam. Dalam hadis kata, demam Madinah. Dia Madinah memang, kadang-kadang orang duk pergi haji, duk pergi umrah pun, kalau pergi hujung-hujung hujung tahun, bulan 12 dia sejuk. Sejuk di Madinah ni sampai bercakap untuk keluar asap. Dia boleh jadi macam tu. Dan dia boleh main musim panas ni sampai panas tu. Jadi orang luar, bila pergi sana, dia kadang-kadang dia tak boleh sesuai dengan cuaca tu, dia boleh jadi macam-macam jemaah haji sampai di sana kena boleh dia dia, dia dehidrasi dia jadi badan kering. Ayam tak mau minum apa semua Tum jatuh. So berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekumpulan orang Arab ni pergi ke Madinah jumpa Nabi. Depa datang uji Islam depa pi sana jumpa Nabi nak jumpa Nabi depan depan Bila, kebetulan dalam pada masa duduk di Madinah tu demam. Demam Madinah. Dengan kerana demam tu aja. Dengan karena demam tu saja dia pun memilih untuk nak keluar daripada Islam. Lah, kan-kan kata manusia ni, macam-macam sejak daripada zaman dulu sampailah sampai zaman bila-bila pun, manusia ni ada macam tu. Dengan karena demam tu nak keluar daripada Islam. Dan dia perlu pergi kepada Madinah. Keluar daripada jumpa sekumpulan sahabat Nabi di tengah jalan bila jumpa sembang dengan sekumpulan sahabat ni ini cerita dia dalam Tafsiri Menuh Kasih oh hadis ni jumpa dengan sebahagian sahabat Nabi Semang, sembang, sembang. dia sembang-sembang mereka tahu dekat sahabat Nabi mereka kata kami dah tak nak percaya dah dekat Islam kami ingat bila kami masuk Islam kami boleh sehat kami boleh apa ni apa ni masuk Islam hidup jadi demam macam ni betul sebahagian orang hari ni dia boleh tanya dari ustaz saya saya saya bukanlah saya nak saya nak beritahu Ustaz saya semayang lima waktu saya tak lepas Ustaz. sunat lagi kuat saya saya duduk buat eh. tapi saya nak tanya Ustaz satu pasal apa saya duduk meniaga duduk Eh, kita terkejut dengan soalan last tu saya semayang lima waktu saya tak lepas sunat pula saya duduk buat lagi ikut pergi saya nak tanya Ustaz satu eh. pasal apa saya meniaga duduk pergi Eh, susah enggak? Kan? Sama dengan Syekh ni jadi ni. Pih Madinah demam. Demam balik tak mahu lah Islam. Sebab apa? Sebab kami ingat bila kami masuk Islam, kami Tuhan dijaga kami bagi Syekh lah. Dia, dia nak tinggalkan tu. Jadi kita kata ha, menjaga rogi ni satu mungkin Rasulullah ha, belum main lagi. Bukanlah seorang ramai orang, orang, orang yang menjaga tak jadi ni. Time tu ada. Tuhan nak bagi tapi belum time lagi. Sebab tak? Kita kata tak ada. Satu. Yang kedua, mungkin cara yang meniaga tak kena. Lalu meniaga hari-hari, orang turun model banyak mana? Kita cakap tak. Eh, banyak tak saya ada buat turun, bersari-sari. Bu dan tengah dua kaki. Dua kaki juga. Sari tak ada. Lepas tu orang dapat balik kepada opah. Dah partnya tak kira lah. Mereka tu juga, running, oh, dia meniaga tak ada Sistem. Mote dia tak tahu berapa, untung dia tak tahu berapa. Yang dia tahu dia tak, dia, dia rugi. Belanja berapa, untung masuk berapa, rolling balik berapa dia tak ada rekod, dia tak tahu. Yang dia tahu dia rugi. Rupanya hak rugi Itu anak penagih dadah dah tu orang duduk tarik lagi, duduk gabe duit tu. Pasal tu yang dia pergi Tuhan ni pasal apa? Tentang nampak manusia ni dia koroswat, lebih-lebih lagi salah agama balik kepada hak berlaku pada pada Arab pada zaman Nabi ni dah masuk Islam di Madinah demam keluar main suruh tak mau dekat Islam jumpa sekumpulan sahabat depa bagi tahu kami dah tak mau dah dekat Islam depa tanya apa pasti kami masuk Islam patut Allah jaga kami tapi Allah bagi kami demam. Cuno so, pun kami masuk Islam. Bila dengar menjemput sahabat ni pun jadi dua. Macam yang ayat ni kata tadi doa. Jadi dua kumpulan. Satu kumpulan kata apa? Cakap macam jadi ni murtad ni boleh kena bunuh. Amnya sengal. Tak lembut sikit dia kata tak apa lah depa ni tak apa nak faham lagi. Kita bagi time kita terang teranglah depa bagi depa faham. Terbahagi dua kumpulan juga sahabat ni nak cerita kata dalam satu kisah boleh jadi dua pendapat ni. Juga berlaku dalam hal macam ni. Dalam masyarakat kita hari ini pun serupa Tuhan tias ni macam-macam Ada yang Tuhan tias dengan duit Ada yang tias dengan harta kekayaan Ada kuasa Allah tias dengan ilmu Allah tias dengan sihat Allah tias dengan rupa paris cantik Ada yang berjaya Ada yang yang gagal dengan ujian ni Dulu macam sebelum ada duit Semua yang cukup Ada duit tak semuanya Ada juga macam tu ada juga Dia gagal dengan ujian duit dulu masa belum dapat kuasa cukup cantik semua nampak elok bila dah dapat kuasa bazma, lupa habis lah hal yang dah elok ni semua tinggal habis gagal dengan ujian kuasa Allah bagi dia takdir dapat rupa parah macam tu elok cantik dia tu guna rupa parah tu buat maksiat ada juga macam tu dia gagal dengan ujian rupa parah Tuhan bagi dekat dia sihat bukan dia nak guna sihat tu nak lipat ganda ibadat dia kepada Allah dia guna sihat tu pergi lipat ganda maksiat dia kepada Allah dia gagal dengan ujian sehat. Maka Allah bagi dekat manusia ni tak tentu. Dia bagi macam-macam ujian. Inilah yang kata kehidupan. Hidup kita ni dia ujian macam ni. Penuh dengan ujian. Kadang-kadang kita tengok. Orang tu nampak baik apa semua cantik. Tuhan bagi dia mati awal. Eh kita kata apa yang ni. bawa student Malaysia di di Mesir. Satu Allah yang Rahman. Anak anda. Anak-anak kita di bertam Kepala Batai Tahun 3 Medik perubatan di Mesir Tahun 3 Satu reta, lima orang Pergi ke satu tempat Kerana nak nak booking tempat Untuk nak buat gathering Pelajar-pelajar Malaysia, ni sempena cuti musim panas Budak-budak Mesir ni Mereka nak buat program di satu tempat Mereka ni aktif persatuan punya budak Budak brilliant, cekalit third year, first second third year excellent dalam raisya. Budak ni. Kelabatan ni. Dan dia pi semua apa semua on the way nak balik tu saja nak jadikan kan Katanya tayar depan sebelah kiri pancit. Paitak tak boleh kawal. Hantam dia wider, guling-guling-guling, dia mati on the spot. Seorang masih koma. Seorang cedera parah. Dua orang dah keluar dah. Outpatient. Apa uh, tak Hmm. Budak yang mati ni Saya masuk Mereka punya blog Mereka Dalam internet ada blog Pelajar perubatan Mesir ni Saya saja masuk pergi baca Kawan-kawan tu -kawan buat posting email Nak cerita pasal budak ni Allah yang hamil mati ni Kawan-kawan dia -kawan posting email Kau akan baca sejuk hati Sejuk hati Lepas tu dia kata Engkau lah sahabat yang Yang tidak pernah apa Lekang dengan senyuman manis Engkau lah sahabat yang yang tulisan dia tu kalau disimpulkan dia budak bagus semayang jenazah dia di, di Mesir semua pelajar Malaysia seribu orang lebih di semayang pasal apa orang tuan budak bagus budak bagus setengah orang kata awak lah budak bagus-bagus macam ni Tuhan bagi mati awal mati awal tu anu untuk dia Anugerah untuk dia Kita macam nak mempersoalkan Tuhan Awak orang baik-baik macam ni pergi bagi no. Itu anugerah untuk dia Allah menamatkan ujian dunia ni Awai untuk dia Allah tamatkan ujian dia Atas dunia ni dalam keadaan dia Tengah orang baik Alhamdulillah Anak sahabat kita seorang dulu Mahat Tafis Mediat Negeri Kaman 30 juzuh Baru selesai 30 juzuh panas-panas peran dalam dada 30 juzuk motor daripada masjid negeri nak balik rumah rapat dia di limon terbaik on the way nak balik satu lori bawa barang apa apakah berhenti tepi jalan tu kata ajal sampai masa dia tak nampak dan dia pilih langkat belakang baru habis ujian apa semua 30 juzuk sah ada dalam dada dia apa-apa semua dia pilih langkat belakang tu mayat pun Bukan student saya dulu Bapak dia kawan baik saya Ali Pak ni anak laki-laki seorang tu je Seorang tu je anak laki-laki jumpa saya Dia kata ustaz anak saya ni Pak dia orang ada duit Ustaz anak saya ni Saya nak dia dapat korang 30 juzuk Dia tak dapat kerja apa, -apa pun, tak apa, apa Gaji saya bayar. Pak punya Apa nak kata apa harapan Pak saya apa pun tak harap. saya nak dia dapat 30 juta kurang saja esok dia duduk di masjid jadi imam cukup saya bayangkanlah setiap bulan saya cari bulu rumah ni tengok Pak dia cakap cari bulu rumah Allah bagi hati macam itu saya sampai ke rumah mayat tengok saya sampai rumah dia apa semua sampai selesai Pak tenang ya Pak Biar nampak, buka. Peluk kita menangis. Tentu ya. Saya kata kepada dia satu haji. Saya kata kepada dia haji. Allah sayang dia. Allah ambil dia lah ni. Waktu 30 juta tu panas ni. Baru habis ujian. sah 30 juta. Tentu Tuhan ambil dia. Tuh, haji. alhamdulillah. Allah lagi dekat tuan haji sekeluarga. Terutamanya kepada Allah yang alhamdulillah. Tentu jadi benda-benda macam ini ujian Allah, anugerah Allah tak tahu siapa nak kena tak tahu macam mana, cabutan hari ini untuk siapa apapun, kita latih diri kita syukur pada Allah, apapun Tuhan bagi pasti kita baik sangka, itu baik untuk kita jadi budak yang student kita yang meninggal di Mesir ni baru, baru simpan kemarin jenazah dia dia kira kawan-kawan semua habak lalu tu Allah sayang dia, itu dia tak ada seorang pelajar di sana yang ada nak bagi dakwat merah kat dia. Tak ada. Tak ada. Sebut nama dia apa Muhammad Ammar ke apa nama dia. Sebut nama dia, kawan-kawan semua kata bagus. Nah, kalau kita dapat anak macam tu, tak berapa nak. Sebut nama orang. Semua orang kata bagus. Kalau Allah bagi kat kita lah yang tu. Sebut nama kita, semua orang kata bagus. Ada gerah tuan-tuan mata keluar Ayak mata saja boleh cerita Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ah, Benda-benda macam ni tuan-tuan Allah nak bagi takzapa Allah saja yang tahu Kita hanya boleh minta dan berdoa Minta apa dia? Minta Allah hidupkan kita dalam iman Allah matikan kita dalam iman Allah bangkitkan kita di akhirat esok Bersama dengan Allah-Allah yang beriman Apa yang penting? Kita Permitmen kita takut Kita nak buat benda baik kita nak Allah jadikan kita orang baik itu saja nah kita tengok dengan tafsir surah dan surah na Allahu Subhanahu wa taala Allahu sallallahu alaihi wa alihi fil auli wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu anhu من سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله لأدمحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده يوافر نعمه ويكافر مازيلا يا ربنا لك الحمد ما ينضغي جلالي وليك الفريل العظيم في القالح ربنا بالله ربنا وبالإسلام دينه وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم وفقنا في الدين وعندنا دين التاويل واهدنا صراطا مستقيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعنا رقونا وتفرقنا من بعده تفرق المعصونا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم